Karibu katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi ya mtakatifu ginati usiloyola. Yasusu wa katoliki, mfiadini, mkristo mwenyakiri na jisult simwenye miujiza kwa ikutokea katika historia ya Vatican. Mwandaaji ni lugete muselugete miminaitua Ananias Edgar. Waka elfu majembe mtaano ishirinata tumeshoni. Eginatia sulo yola alianza safari ya kuitafuta Jerusalem, Hivbas, aliondoka Barcelona, Hispania na kuzafiri mpaka Roma, Italia. Akaenda Venice, Italia, akavuka bahari na kuingezi Pras na hatima ya kuinge Jerusalem. Safari yake likuonyita bu, majonzi. Ndiki furaha na tabasamu kwa sababu alikuwa kwenye vita ya nafsi yake, na afsiyake na kuwa alikuwa na utafuto utakatifu aliamu kujinjima na sasa zaulimwengu kama vile wanawaki na pome mwezi September mwa kifungoji miata na shirinane alifika Jerusalem na kutembeya maenomenga mbayo Yesu li te mbeya na kuwe nza injili ya mungu alite mbeya michebethan mlima sayon. Bethlehem, Mtoto Jordan, ukanawa Gaza nami lima majaribu, mwa kahua huo, huo fumaje nemiacha na shirunanne, iginata suloyola, aliarudi tena ulaya hasa Hispania kwa kama mjo Barcelona, aliendelea kusali, kuomba na kusoma, kuazaidi yemiaka kumina bili, kwenye maeneo tofauti kama Barcelona, alikala na kuingineno. Baada ya rifungwa kuchucheshi na kukutohania, muakafuni miyathano sheru na nane, iginatizo la yola alifika paris nchini ufaransa, karika safari yake elim ya na kuuta vuta kativo, alisoma kama manafunzi mpa kama muakafuni miyathano thalathinatano, muakafuni miyathano thalathini, iginatizo la yola alienda nchini uingereza kwa sababu yoku soma. na kutafuta utakatifu badae, alirudi nchini ufaransa bada kugundua kwamba, nchini uingereza wa katoliki walikuwa napigwa na kuwawa na serekali ya uingereza kwa kigezo cha kulinda kanisa la Anglikana. Wakati ya kia ufaransa, alitunukiwa shahada katha za utumishi na uaminifu katika chokiku cha kanisa la katoliki cha college du centi babi. Hivyo, haka wakusanya wa misionari mbali mbali wa katoliki kwenye chuhicho. Haka amua kuanzisha kundila Society of Jesus, ambalo ulililenga kulinda kanisa la katoliki dunia ni kijasusi, kijeshi na kiuchumi. Miungoni mwawatu lio munga mkono iginatisuloyola ni mtakatifu Francis Savia, mwaka ilifunji 1535 wakiwa badu mwanafunzi ndugu iginatisuloyola. Haliandoka Paris na kuenda Hispania kwa kipendi cha miezi sita tu. Pia, halianda Borogna na Venice Italia kukusanya mafaili marimbali, hili kuunda mfumo ujasusi na usalamu wa kanisa la katoliki. Hali kuwa kisoma kwa watala mbinafsi na wanajesho staffu mambo intelligentsia na ujasusi kwa maslai mapana ya kanisa la katoliki. Akiwa nchini Italia, hali kutana na rafiki yake ndogu Parisian, Wali panga kwenye Jerusalem kukuzanya mafaili, lakini vita katika katoliki na Ottoman Empire kusuka vya Venice iwa zuiya. Kirikoko kipindi cha utawala Sultan Sulaiman Khan wa Ottoman ambaye alikuambia kuwa vita duniani inzihizo. Mwaka elfu majembe tano thalathinano nane ikinachisuliyola ari yongozamisha huko Roma kwenye kanisa lamda kativ Maria. na hapo ndipo wakaambiwa kwamba maisha ya wanasuoni na wanafunzi ya mikusha. Miungoni mwa watu liumfundisha iginati Soloyola ni Diego Lainez ambaye anadai kwamba iginati Soloyola alikuwa na wezo mkubwa sana wakunasa maharifa. Mwaka 1159, iginati Soloyola anawenzake walianza kufanya G-South Fathers kwa rasmi. Ili watumishi watu wa katoliki duniani, wafuate sharia na miko hiyo Ilikulinda usalamu wa kanisa, mazlaima pana ya kanisa na kotunza siri za kanisa. Mwakilifunji miata na rubaini, papa polo wa tatu wakapitisha muswada wa kuanzisho kwa usalamu wa kanisa la katoliki, na hikundi chakijasusi ambacho kinaito Jesus' Fathers au Jesus' Society. Na igina teslo yola akawa mkurugenzo wa kwanza usalamu wa kanisa la katoliki duniani. Akium kuru Genzi wachiriki lakijasusi la kanisa la Katoliki yani Jesus' Fathers, au the Society of Jesus. Kirikuu anakuongeza baraniulaya na mashariki ya kati. Nampa kama wakafuni miata na rubana ne, kirikuu na majasusi elfmoja, ambao walikuwa migawanyi katika makundi kumi nambili. Katika makundi kumi nambili, makundi matatu yaliokuwa Italia Roma, matatu mengi ne yaliokuwa Hispania. Mwili wa Ufaransa, Moyo wa Renault na Mengine likuwa India, Afrika kaskazini na Brazil, katika kipenichea mweisho cha, cha miaka yake, ikiwa na Chesoleo la alituma maji sisi kwa zaa, akiwe mumtakatifu Francis Savya, namtakatifu Peter Kanisius kuangazeo shaukishin chini kongo na Ethiopia, muakai rafu nchi miata na rubana sita ikiwa na Chesoleo la. Halifika Katalonia, Spain, kupeleka ujumbu wa Siri kwa maslahi mapanakani saa la Katoliki. Iginatizo Loyola alianzisha chuo cha Biblia mji nairoa, kinachohitwa Embryo of the Gregorian University. Iginatizo Loyola alitengeneza katiba na kano niza kijasusi ndani ya majasusi na ujasusi kani saa la Katoliki. Karika misingi ya kijasusi, kuna vipengele liweka mba vya kimsingi ni kinyumi na ukristo mfano kuwa watu wa kikundisha watu na otishia au kutikisa masala imapana kanisa la katoliki duniani. Majasusi wa kanisa la katoliki walipaswa kulaki hapo chasiri na kuwa waminifu kwenye kutunza mali na masala imapana kanisa na walipaswa kuenda popote duniani kueneza ukristo na kufanya ujasusi. Mwaka elfu mje miyato hamsina muda ignatius loyola alianza kumwa na kumba kujuzulu kutoka na namarazi la kini alikatailio na papa hivu kwenye kwa mkurugenzi wa sherik la kijasusi la the Jesus' Fathers au the Society of Jesus. Mpaka ripokuwa mwaka kufunyimia tano hamsina sita ignatius loyola alitakaswa mwaka kufunyimia sita na tisa baada miaka mingi kupita tangu afariti. Alitakaswa na papa Pawatano na baada ya kaviko tukufu muakrafu ni miasita shirunambili na papa Gregoli wakuminetano na muakrafu ni miasita shirunambili gina tislo yola akawam taka tifo taka tifo leo shinda na fizi zao ili kuachiniya papa Pius wakumina moja mafanyikiwakiwa utumishi na waminifu katika kanisa katoliki nimkuwa sana na hautoishi kuweleza katika makalahi. Basi kila tarehe 31 mwezi julai wa uminu wa kanisa la katoliki duniani kuwazimisha kumbukumbu ya mtakatifu gina tesoloyola kutokana na jihudi na ufanisi ndani ya kanisa la katoliki. Mtakatifu hamiacha urithi na historia ya kukumbu kwa sana kuna vio, majengo, barabara na mita katha duniani imepewa jina lake mfano nchini Tanzania mkua da resalamu アバ m a ari hizo, na m j ー s u s ンディクワンアドクターサイモネ・ロドゥドゥイキムギア a カディガキタブチャケチャムアリミヤレレアリコマヨングリモマジェスウォーカネスラカトリキニューマーナカネスラカトリキリナパンガカンパハデオタカティフォーハバリヒゾ d o リ i ン m u クワ g e ドクターサイモ i t ド b u c ギムギアゲカディガキタブチャケチャ e アリミヤレデ o サ o ドゥ o ア O ディサンドゥギアゥ Tyrant Ni malizie kwa kusema, mtakatifu gina tisuloyola, mkatoliki ya liyacha urithi wakukumbu kwa milele hasaidara ya ujasusi, ukachero na ushushushu. Mguvu ya kanisa la katoliki duniani inachagizo na mbomba limbali ikiwemu mifungu sahi ya ujasusi, ukachero na intelijensia. Na huo ndio umwishwa simulize gina tisuloyola. Mwandaaji ni ilugete musalogete memina itua Ananias Edgar.